مل کلمتون تدلوا علی معنا فی نفسيها غیر دلاله مختلفه به سامان ذلک معنا تاریخ دفه تر تبیینی دفه تاریخ قالید چه په حاگی کلمې تول کیږي چې دغه په خپل معنا باندې بززہ لاله کی او د دې سراده مختلفه یو د زمینو سلا صوب باندې د تشې ول ویل او دا ټول خبری اوس منګلک مخیو بلاغه په دې مګو چې دې په دلالت کې پر زمانه باندې خدای زمان زمان دلالت پر زمانه باندې کې کومې بيجبار راستي وایي ترنو دي سراحت تاریخ د پښتو په دې په تاریخ باندې تاریخ نافال پر زمان خالص ده ځکه افعال زمان ته نه او اسماء افعال ور کې چې حال کې دلالت پر زمانه باندې کوي او افعال پر صلاح د تاریخ په لږه خالص کې غځل لرته زمانه باندې نکې د مونږه چې مراده دې له دې د لاس کې په زمانه باندې دا په اته او شک نشته دې چې علاقہ په دې بار ده اصلي وړي تر علاقہ خالق مصلاحه عن زمان ده چې شي دې دې دغه کې په باندې اپار مو سره ده اته وړي تر دلالت په زمانه باندې کوي او مراده ازمینون اعظم ازمینت مرادی ازمینه شراست مرادی او د زلاله <سؤال> سمورادار کیند بدلک په زمانہ باندې خو پېتپار د حیات او صورت سره نه پېدې باندې چاسره مازي شرم دي ترداه چې رنګ پوسو چې مازي په تاریخ توګه کې شامل صورت سره نو کې صورت سره دا څرګنده کته رښین ما زمانہ باندې زلاله کې ذارباب سميعا فطلع على طول بتشي باندې لاله سي او ماجي باندې لاله کې رودا پاتوله چې دلالت په اتباع د حالات صورت سره دې نه په اتباع د تاسو سره دې ماجي سره دې واحد الفيل تاريخ په لاله کلمۃ تذللوا کلمہ د چې دې دلالت کوي علامہ په خپل معنا باندې داسمانه قائم او ثابت چې دا کائنات او ثابت د په نفس یا په مختلف نه سرتاب به مختلف وي زارال زمانه زار معه په زه ته دغی معه باې پهېبانندې چې چې دا تهلات به مختلف وي په زمانه دغه معنابانندې چې دا په دختپله معناه باند لا کوي نو دا مع به مختلفه په دا سرهرککهه زمانې سری یا حال چبال در سره که زارهله کمیسان ته ضربه چې تره شوي زمانه بابانند لا کوي هل کغه یو سری په زمانه کوي او یو تر بوصه ماره واقع بوږي اوس يا پر اوسني زمانه کې هغه یو شريف نو د حال او استفال کول احتمال ده د فکرې مو هلته کاړه وعلىمته ان يصح الاخبار به لا عنه اوس موږ په لسیو شته پاره عام وجودي خارجي ده او وجودي ذهن له په تارې شرط اوسني خارجي شی په سندل شي او علاماته تر وجودي ذهن چه شي په زندل ده او علاماته تر خارجي او تعريف تر وجودي دې ني او چې علامه په یانې درته یو علامه د فل ګره علامه او خاصه یو شې ده چې په دې باندې خاصه مالې د دپی کې ولاړې تلل کېږي اوس علامه د فل چې دې یو علامه ده چې د مخبر اخبر یصح الاخبار به لا عنه ده مخبر به واقعي کېدل شيخ مخبر نه نو نشي واقعي مخبر به سماره ده محكوم محكوم به واقعي کېدل شيخ محكوم عليه دې مستقبله کې د لې چې په مصادر مطلب دا دی چې د اسنحت کیږي خودته د څرایسناد نکېږي د محكومه نه به یا مختارون په دې سره خبر ورکوږي خود دې نه خبره نور کولای شي په علامه باندې یو اعتراض شوی دی ته دا وایي چې دا ده په دې کې د مختارون دي واقعي یا مستدعم واقع دي دا علامه نه سم دا نو ایسم مو مستدعم واقعي دا کته رئیسه وختي سي واقعي دي موسلام نو بیا د په دې دې ټول په وخت کې په دیعام کې سرهغه را نه غنوم په فرسته هیڅ کوم اسل واقعي کې خو هغه کې صلاحيت د چا سره موصلي الله عليه السلام او پہ مصطفی کې خپلې کې صلاحيت هم موصلي الله عليه واله نصداغه او فرسته ځم علامه د کله خاص ده دا قد په دې کې وقد قد اپله حل او بل داکې راغلی ل خ ساله او کو لي نو دا قد چې دی دا په فیل با داخل دی داقد ولېلو ک دقد ځکه الاد د فلو ک در چې دا دې د پار استعمالږي چې دا تقریب ته م راوللی حالته تقریب ته م را ولی چا تهته او په ماضی باندې دلاره شي کته فیل کې که نه نو په حال با دله چشي کې فيل کي دوی وځنه دا قل علامه څنګه لري دره و سين او سوفه لكا خی دريغو يا سوفه نذريغو کله سوفه تعلمونا لذا سوفه حكم کلمه باندې داخله کوي سوفه علامه سين او سوفه دا د استقباله او سوفه د استقبالي چې دې څه باندې کلیمته فارزي او څه وخت استعمالوي په اعدادو فارز او نو دی واجب عليك ان چې نو څه په د تا چې دا جزم چې ته دا اثر د هر په دی جزم اثر د تا د فارده ا حرف جزم د فار ده او حروف جزم په چا باندې داخله کیږي پهل <سؤال> باندې داخله کیږي لذي او دینه د جزم علامه څو برج د جزم ده لکل لا يجري واخلاص لم يجري واخلاص دا ځکه چې د جزم اثر د چا لپاره حرف جزم د او حروف جزم په چا باندې داخله کیږي پهل باندې داخله کیږي لذي او دینه د جزم علامه څو اوس دا حروف جزمہ والی کو پہل باندې داخليږي حروف جزمہ والی کو پہل کا حروف جزمہ کې علاقه چی یو لم دې بل ما او بل لم امر دي بل لا نه او بل چی چې حروف ہی شرط دي این لم چې دی دا د صدق پر راضی کو د پدې باندې نافي د پر راضی ستې رشید زمانه کې نافي د پر راضی کې په رشید زمانه کې نو دانا په د افکره رادي په ترشوي زمانہ کې او په ترشوي زمانہ باندې څوک دلالت <سؤال> کوي په دلالت د دې په در پات او لام نه په چا باندې په طالبت او طالب تو په چا نه په تاسو باندې او د حروف مشرط د عدالت دي د پر راضي چې الکه یو معنا د دې په بلې کولي اصول یی خبر دی چې دا ماناګان په تل کې موضیږي او قیثم کې نه موجودیږي په دیو چې نه دا جوازموږه علامه تاعوکر کې درا علامه او قیلوکر کې درا وا تصریف ویل الماذي او المضارع کې دل کردار دی تلوي ماضی وزاګر دا سره په ماضی ته یې درغو او زال او اجری لا تدری دا تصریف ماضی مضارع امر نه یتا دا علامه دي دا سمتا او دا تصریف پر علامه دي تطریق زکال آمدی څنګه څنګه تطریق په دې باندې ضمانت کوي تطریق په دې یا ضمانت یا ضمانت استقبال او حال او مازیه خو استقبال باندې لړلل سول کیږي فیل کیږي نو دیو چې یا امر امر دا تر امر ولې علامه فیل دا لکه چې زکالک په طلب ده او طلب پوچا کی راځي فیل او نهي علامه الاسم فيدا نهي ولا علامه فيدا دا ځکه چې تر د تعلق او صلف څخه کې راځي لګه او فعل کې راځي بل استصاد ضمیر مرقوم مستل لقد ضربت ا تا تمتي تما دون دا ټول علامات چا دي دا فیدي دا استصاد ضمیر دولي علامه فيدا وای ځکه دا ضمیر علامه چا ده او او فاید ته لپاره دي دوی وجه استصاد ضمیر د علامه چا ورجې درا دا بلتاسا کنه واخلا لکه ضرورت واخلا دا علامه د فېدا ولې چې دا لا هیڅ په تانیس صفایل باندې چې هغه دې پایل کیدای او قاعده څنګه پر راځي په لاره پر نو دیو دې نه دا علامه د فېلو ګرځي او یا دا وجه دا چې چې یو تا او بلتاسا کنه وا نو تایه مقارنه علامه د وګړو لپاره څه او ته ځکه نه علامه فعاله کووله دا د خپل معنا کې دې څه فروته؟ څه خپل فروته؟ ا ما موبایل هم نه ده. دا ستاسو پهنده. خپل دا خطر ده چې ما موبایل نه لری نو دا ټول کار مې کړی چې پاو شاور کار کې. ولونې تا دي او دا نه قانوني ثقيله او نونی خفيفه دا یثبت دفندر داнун ثقلا اوнун خفیفا داول علامه چې څه کوي درځل خپل کوزې دا ځکه چې دا راځي لپاره تاكيد او وصول د خپل او تاكيد او د خپل او سره مطلوب دي چې تاكيد نو څوک چې د وصول د وصول د خپل کله د دوه مطلوب دي د تاكيد سره نو دغه متقید او وصول د خپل کله دي یا تاكيد الامر ظارضي یا تاكيد المضارع ظارضي او لهذا ددي وجنا امر و مضارع اكو تي شلي افعال دي. ندي وجنا نون الثقيله و نون الخفيفه على امر تا و جذر الفعل پرچتا و او علامت دي پیدادا اي جهه تي كي ال اخبار به خبر ور کول پدي سرا لا عنه ند دينا پدي سرا خبر ور کول يكي او ند دينا خبره نو ال ودخول و دقولولقطې او بل العمل ف دا د چې داداخلې خ پهې باندې وسینووف او بل ت سووفولجد موبل جغم و تشری په او اړی دلغااړی دل ماضي مزارته و کووه کېد د فیل ران امر و او نهي د امر او نهي وال داعلعمل پیدا والتصاالو زمانمال بارې تل مرف او بل اتتصاال د زمینیر با او زمینیر با چې مرفو دی ثلاثه معطوتي توات تو, تو, تو اونا وتاو ثاني ستا كنا بلا تان ثاني ستا كنا ذكر ضربوا اخلاف قانوني تاكيد يبقى الغون دا تاكيد قانوني شكله من حق بده فاي نقول هذه خواص الفلاد توتي العلامات الثابته و معنى الاخبار به قانون خبري واضح الخدام انه مخبرا به سو بنه و اذا مخبر به معنى دا دا چلكا پدې سره خبر ورکول کېږي مخ پر دې معنا دا چې له محکوم دي دیواقي دې وسنه واقيږي پدې باندې حکم لګيږي لکه ضرب زید وروهنته اس او سمګه خبر ورته د زید په اړه کې څه خبره ورکول کېږي زید کی څنګه دی او دا خبره په اصل کې د څار سره ورکول کېږي ان او معنا لا اخطار به معنا د محکوم دي دیواقي چې له دې ويسمى فعلا باسم نصره وهو المسطر لأن المسطر هو فعل البعلي حقيقة لفيته ولفيته وعندما فيته ذكر فعل ولفيته جده مسمى سوالي بخبال من أصل خراتيه المسطر ورأي داب فيل بمعنى قال يو فيل بلغتي تاتي ولكي أو فيل بل إسطلاح تاتي کار کولولته حادث سیل کې یو کار کول او دا کار کول څه معنا ند ماستر مصدرم ثابتول کېږي نه د پيلو غو معنی او د مصدر معنی څه دی یو څه په دې باندې کار کول دي او فعل څه دی راکا کار کول او فعل په څه لاک کې ثابت دي فعل په څه لاک کې په څه دلالت په زمانه په فعل باندې او دلالت په ځای باندې کې اګر راځي او حادثه نه کار باندې نو د په لې استلاحي څو معناګانې یې او چی ته دي زماناتو بل چی شې څو بل چی شې خاصه ځای پاک او لغت کې کیجی دل کې څه شم نو دا په لې استلاحي مسما شوې ده په په له په نو یا دا په لې استلاحي مسما شوې ده په خپل اصل تراتلې کې دې لګه هغه دی اگر ما تر کې حدث وجود وو اده حدث پکې کې موجوده په پیلې نو دلته تسمیه د ټول راغله د تدریش وشونه دی په سم د تاع د سره یا ته سید د څه کې راغله دغه راغله متضمن راغله په سم د تاع کرا متضمن کرا ځکه چې دغه مستمل ده لکه تاع کرا د د مستمده ته حدث او فاعل دی نو د یو جن دي ځکه دمو سمو تو له په باندې تاع کرا اصل د مرراتی چې د غه مسلی د اغمانه چې چې دا لوکبی اوګوره دا فیل د چا دپاره را ي د ح دپاره د کار کوو د پار چیاه کا فیلي نو کې د فیل طلای کې ک دپاره فیل دغلی دی د په پ تللایې فیل تکنه په دا ف د چا دپاره راغلی دی ه دپارهغلی د ده د مست دپارهغئ سر ک د پاییل د چا م د ده د نه د ف د چا دپار را ځ د مدار د پاار را وې دکه مکت او کار کوولو کوې او هر کار کوو د پاارخه م شي کا فل او کار کوون کي کا په دغی د کار کوون نه نې ک پو پې پ او یسم مسمصور د دداخل اطلا بیا اسملی پ کم دا سر پ سره او اثر ددید چې چې دی او مغه چېشی مکت د الم سره هو فعل ف ه ق دکه مثر پر د پای دی ه ق هرې اوس د هر تاری کوي هر چااککیي کلې متون دا سلیمه ده لا فعاله معه ف ن کد دلالت کې فپل معه بل تر دوعاا معه پ بلې د دلا کې په معه بانې پیر نه د سر سوال تو ار ديږي نشنا کار دي په پرمهاله معنا باندې دلالت نه کوي او بل څه شي کېږي او د غیر پرمهاله باندې چې کېږي رکا دلالت یې څه په لوی باندې منداشه کله چې پرمهاله معنا دلالت نه کوي او په معنا باندې چې د آفي پر د اساس راځي که پر په کتيبه معنا د اساس راځي اعتبار ترنو دا به د څه دلالت څخه آره معنا پرمهاله باندې دزات بان څو د دې تر کېاله معنا په خپل معنا په بې اعتبار غېږه په واسطه د څرره د دې په خپل معنا باندې دلالت کې خپل دلالت نشي کولای اعتبار د څر سره کې اړه د خپل چارزور باندې خپل معنا دلالت خپل خپل زور باندې دلالت <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> مثال په باندې لکمن <لكا> واخل را مين واخل مين یو سره و مين مين مين سمعنا د دې د نامادو دې ترڅو پورته اوسه و ترونو او دا باندې سر د ماتوي د د پستري نه تا دا ابتدار سر د ګټه برفرض دي کړې په دې ابتدار باندې دلالت کیدایم کوي د بواسطې نه ترکه دا بواسطې د دې کلی می سره چې راځي ده یو څه و را خبره دا یو ابتدار کوی دا او یو ابتدار چې د چرانې پولیسي تضمین په معنا د دې چې پولیس راوځي او خپل ته او یو ابتدای خاصه او چې دامن په معنا د دې چې دا خاصه راوځي دا هر مستقل حکومت ته دا زموږ په کلمې اخر کې متواله دي غیر ریپولیت علاکده خپل معنا باندې لږ دي خبرې شما پسې کیږي یو مطلق دې خلال یو چې نه مطلق دې خلال مدا معنادې په دې چې دا ضمانه د هر مستقل له منذ د پاره ابتداه د پروګرامانه مستقيله دلته یو ابتدا جزيدا کومه ابتداء د ان ابتداء, ابتداء, ابتداء خاصه اې د خاصه څنګه د برسینه ترې ما اول چې اساسات شولې د ټکا ابتداء خاصه تر څو خپل تنظیم زموږه لسیو تر مالومېږي یو مطلق ابتداء د هغه د بيزم چې مين او بل ابتداء جزینا او ابتداء خاصه د ابتداء خاصه د برسینه کومه دا چې تر څو خپل تنظیم د کلیه كيتبهني اغي يقول لي شراه ا ا اغي يقول لي ممكن دانوش با مولاي نو معنى ا نو يو نو ابتداء عام صف او يو ابتداء تي ش صف خارصا نو ابتداء عام لا مستقيم بالمنظوميه تاع وابتداء خاص المستقيم بالمنظوميه نادا التصوق في النظام الكلامي اكثر هذا نحو من اخلا فانما راه الابتداء معنى جديد كيفاش هذا په ابتلاله مطلق ابتلاله دغه ابتلاله چې څنګه موراتا هغه ابتلال خاصه مونږ دغه خاصه کومه ابتلاله دغه د ما د کربي په ابتلاله کې را لیدل دلالته چې په هغه څه کې چې هغه څه مثلا متقوم کو تو ائذرو تو مین البصرہ تل کوفه ذل علامت بصرینا ابتدا ذل زماشتہ بصرینا او انتہا ذل زماشتہ وا صدق بصرینا لا نو زما ی ابتدا ذل <سؤال> سر تا ابتدا ذل انا معلومی کی بصرو سره ذکر کی انتہا ذل <سؤال> تا الانا معلومی کی کی شو سره ذکر و علامت علامت نے پیش کیدا لا چې پهپو وله عنله نه دا مخبرون عن هو واقی کله شي او نه مخبرون نه محکووم عليه واقع کلت او نه محکونديلهپل علامات ل علامات پ نه دا علاماتديسم قبل یونه علاماتته حال چې نه د نه م مخبرون عن هو واقعې کلت نه مفرون واقعې کلت ما عمي د پر نو د د حر پاراخرته پیدا ده نو ولې دا دوه کتاب کتاب سي ک لو دوونه باونه ل د عرب نه کول ه پیدا پاکستان چې دکاره کو ول الحربي ول الحرببي في تررامي عربي فواندون و د حرب د پاه په کل عربي پزیاتتیشه دیدي ما س ل به او و و سوپ یو خ ده قربني پیدا ل ک تعلو پ را سر کو ما د د جوړ راوالي خاص د چمن کومې کې د جوړ راوالي کار ټول را کار نه کوي کار راځي باندې په مابې نه دا کې لکا کې زه د شپاره د تاریخ خبر دی او د تار او د جېت کومې سره په او څه 3 په تعلق راوالي په مابې د وو په لېږي او یوه ترکی پیچھے واقع کیږي؟ په لفاعل واقع کیږي. سبح الله دا اوري دوونه ده کډول اسنه ده. اا؟ دوونه سره څه ما؟ پال بچی چوي پال بچی چوي واکه نا او زمری لا و نه نيستي. بل په دې نه راځي ته ځال ځادا ونی دوه غلې نهونه د کدیونه ده دیونه څه مانه فایل پکې دی چې زموږ زمینی مستطیل او واجب ول استقرار وودته دی فایل په چیرې دی اني فایل ده فایل ده وس د اريدو انصر ذری پرفارمنس کرا بسار او سلاي زره او اسول و پيلي او کلر دايت مو دو تو بل خشبتی زرب تو پیرو پای نه باچر خشبتی نه نظر پہ لک علیکم مستقر ده لا وری پلو ستر ده اب چوم لته نه یا پورا بدر و علی پمابه دا په دنني اوهایالو تقریبا 20 دغه دغه په اړیکه وکیږي مګ په مطلق اوګه نه دی دا مرحو دی ګسطه د پیلې په مستر ده نه کنه د پیلې په چا سره دا شاکو اخره کوم دی اکرام دومو کې علاقه ده چې ترتیب شي چې کې کریم الله هغه ته تلل کېږي هغه چې په څامن کې شي کریم کېږي اکرم او او دا چې دا او اکرم دوی چې شوو مر خپل ویله وې چې او ټول چې وای آي شاماتي دا اکرم ته دا چې دی دا تو یې سم داغه تک چم زمیت دا زمیته دغه فایل واخیسته، باندې کوم ستاسو د. باندې سولې ده. او شاباش یې. یا دا وو سم ځلې ده، د اکرم. او دا مذر ده. چې ما کولو اكيدې دا مذر ته باندې کوم منڅې. دا منڅې. منصوب زوکه څفرادی یو فوټا چې لا دی بلل اه دا اوس فوټا چې زکرامو دا مته سیل ولیدای لا په اوسه بارې دې کومه ستاره ده دا بارې دې کومه ستاره کومصوباتو کې ناراجی شه په مرطبات کې واغې زال کڼور فواید مین نن فواید لري او دا اپاتشي خبره دا اکرام توفیر پای سره دا پای نه دا مورکه تک مورکته مورکپ تاوي کما لیدل تر وکري او یو اکرام په د اوستې کی شي ري ا بیا موفي ته کړي موفي موفي ته موفي ته تاوي دا تا مو مفيد تبننم کې شي اخي جمله څوک څراځ دا کوم کې سم ده یو جمله خبري ده ورته جمله دا کوم کې ده جمله انشاء جمله شپ ده دا چېر ولکه دا انشائي شي ده ولې نه ده الله خارخاند کنا یا هغه چې چيله امر به یا بنا کیوی یا با کیسه تا چوتې حسن دې دادا هغه له تا خانو کیسه په خلک سو کې نشته خود پته چې دا خبره ده وغيرها ثاني کمنل فواید نور میر فواید په دې کې الله چې عارفه تمه دي غروف فواید په دې کې څه کې ان او دې حرف تولې حرف ويل کیږي حرف وځه لکه چې دی واقعي کې پچاكي په طرف کې وافي شي خپلې واري دي څنګه په طرف کې وافي شي زبر توخه چې دا هوښتو یا کې یعنی زه په خدا راضي کې طرف تا منه یا په طرف کې راځي یا به اخر کې زبر توخه زه دوم که تار کې هوښتو سره درته نو موږ و چې طرف نم دا مطلب دی چې اعلی کدي شي لري مخصوص نه دی مقصود هو ب عزت او حقيقي څه مقصود او یڅ په او سودهي واقعیت نه شي او دا په طرف کې دا مطلب کېدنه مصطفی کې کېدل شي نو مصدر دېونه مسودات ما حرف په طرف سره وکیږي مې وقوعي په کلامي حرفان څخه دا واقعي په کلام کې حرفان په هر کیسه منې طرفونکو طرف طرف نه څه معنا اېذ لاث المقصود چې په واسه دقیقات واقعتوي مطلب دې iz laysa maqsoodan da na da da har lakas maqsool lakas ta me ti che maqsoode iz laysa maqsoodan de pa taraf ke za ko ak ki di ke da har maqsool dirak na de lakas